Коли прокинутися зранку понад людські сили, коли відірвати голову від подушки, подвиг, коли при спробі звестися на рівні ноги, світ починає обертатися довкола. Ой нудно ж. І біжить повзе нещасний чолов'яга вмикати похмулятор бо біда йому. Але ж така нормальній людині трапляється раз-два на рік, а декому одного разу в житті достатньо, аби втямити. Що діло козаче, а що свиняче. Максим до свинячого вереску ніколи ще не допивався, тому власного досвіду подібних відчуттів немає. Та йому було досить поглянути на дружину, щоб збагнути, як їй зле. «Сонечко, може водички? Може персик? Ти ж любиш персики!» «Люблю, Максимчику!» Софії потроху полегшало свідомість того, що до бахи та витці у вагоні і години вдихання огидного духу бензинових випарів у таксі вже позаду, що ніхто нікуди її більше не повезе, що вона вдома, що до її послуг м'яка рідна домашня подушка, що біля неї Максим схвильований і навіть зляканий, бо не знає, як їй допомогти, Вплинули на неї заспокійливо Вона взяла з рук чоловіка рожевий Ледь вологий Бо Максим ретельно його вимив персик Вдихнула його пахощі На щастя, вони виявилися приємними Дива дивні Як багато змінилося з вчорашнього дня Особливо це стосувалося запахів. Ті, що колись подобались, стали огидними, і навпаки, ті, що загалом вважаються гидкими, вабили і навіть допомагали припинити напади нудоти. Пахощі одеколону, який дуже любила і сама ж подарувала Максимові, Стали нестерпними. І коли чистюля Максим, вимитий, поголений і напахчений, пірнув під ковдру до дружини, Софія відвернулася і затисла носа, страшенно образивши цим чоловіка. Натомість найкращим, найприємнішим став запах часнику. Максим його на дух не переносив, але дивною примхою отого фізіологічного стану було те, що лише він допомагав здолати прикрій ранкові напади. Чи ти від вампірів боронишся? жартувала Юлька, помітивши в кишені подруги голівку короля пахощів. Кажуть, від них добре допомагає хрест і вінок щаснику на шиї. Добре, Юльці, сміятися. Нічого, вийде заміж, сама того ж скуштує. Та як не прикро почувалася майбутня мама, вона тішилася цими ознаками того, що десь... Глибоко у ній подає про себе знати нова істота. Малесеньке, спільне її з Максимом дитя. Син. Це обов'язково буде хлопчик. Тоненький, стрункий, чорнявий, схожий на батька. А може народиться донечка? Дівчинка із золотим волоссям, не дуже цього прагнучи, висував для рівноваги альтернативний варіант Максим. Ніяких дівчаток. Ти не можеш бути батьком дівчинки. Син, тільки син».